Вночі рух на кілька годин припинився. Мрячув набридливий холодний дощ. Люди засипали, прихилившись до тину або й просто обабіч дороги. У хаті калюжних зупинилися комбат і комісар. На мене поглядають підозріло, через кілька годин наказ негайно рухатись на схід. «Ми останні», – товариш вчитель, – сказав прощаючись комісар, – «і не без іронії, – щасливо залишатися». Як мені хотілося кинути все, піти з армією. Хутір заумер у тривожному чеканні. Жителі поспіхом ховали зерно, виловлювали у полі приблудлих коней, корів, звідкись пошилась чутка пропадіння Ленінграда, про те, що незабаром відбудеться парад гітлерівської армії на Красній площі. Дні стали довгими, години здавалися днями. Мені не сиділося. Вирішив навідатись у село Веселе, в те незабутнє село, у якому ще не так давно вчителював. Хотілось поновити до знайомства, зв'язки, з'ясувати обстановку. За хутором зловив коня і о півдні вже під'їжджав до села. Біля першої хати, мов з-під землі, вихопився червоноармієць Руки вгору! І почав мене обшукувати. Що було далі, читач уже знає. Майже два роки я перебував на тимчасово окупованій ворогом Дніпропетровщині. Уже у розвідшколі я часто згадував своє перебування у Миколаївці та свою конторську роботу у німецькій фірмі Українель про неї мови пізніше. Скільки можна було б там зробити, вміє я десяту соту частку того, чого навчився у розвідників. Так, були і втрати, і прорахунки. Багато чого навчили роки підпілля. Не губитися у складній ситуації, розпізнавати людей за правилом не все те золото, що блищить, і вірити людям. Подибувались, звичайно, перекатови. Читач, певно, пам'ятає, чим закінчився мій візит до того друга. Після січневої ночі, проведеної в комбайні, я дістався до хутора Шевченківського, де жив батько мого товариша, вчитель-пенсіонер Феденко. Ледве живий добрів до нього. Валеріан Михайлович зустрів мене як рідного сина, нагодував, сам поголив, і головне був щедрий, намітний власного виробництва самосад. Тиждень пробув я у маленькій ізольованій кімнатці Валеріана Михайловича. Жив він самотньо, Сини були у Червоній армії, доньки евакуювалися за Волгу. Хуторяни щодня відвідували старого вчителя, але про мою присутність ніхто з них і не здогадувався. Я ж чув усі розмови. З багатьма Валеріан Михайлович ділився своєю радістю, інформацією, яку я йому повідомив. Гітлерівці зазнали поразки під Москвою. З деякими Феденко тримався сухо, знав, кому можна вірити – а кого слід остерігатися? Милий Валеріан Михайлович, він помер уже після війни. Моє серце сповнене вдячності до цієї скромної, надивочуйної, тактовної людини. А перекатови? Вони були винятком і тепер згадуються лише як прищ на здоровому тілі народу. Сколупнеш і немає». У Миколаївці, у Веселому, у Дніпропетровську, всюди я зустрічав людей, на яких завжди можна було покластися. І ворог для мене не був ні таким страхітливим, перед яким упади і заумри. Ні таким плакатним, недалеким фріцем, якого дуже просто обвести навколо пальця. Я навчився налагоджувати корисні контакти, вивідувати у ворога потрібні дані, мирно сидіти поруч із тим, хто викликав огиду і ненависть. Досвід підпільника набувався повільно, траплялося дорогою ціною. Зате, як знадобився він пізніше, коли й обставини і масштаби завдань стали іншими. А у розвідшколу я потрапив завдяки все тому ж Георгію Гавриловичу Дементєву, з яким, до речі, після війни ми часто зустрічалися у Києві. В останні роки життя він працював в апараті Центрального комітету. Георгій Гаврилович – мій хрещений по школі. А було це так. У визволений Дніпропетровськ я дістався вранці на попутній.